Harmadik tájrúna. Ha megérinted a kidöntött fákat, fészkeikre a madarak visszaszállnak. Kifésülött hajamból a múltat, sikongva a magasba hullnak. A folyót forráshoz tereld vissza, tisztuljon a szennyezett föld, ha issza. Megtörve senki meg ne lásson, jegenye szobor vagy a tájon. Állsz szakadék szélén magadra várva, s úgy mész keresztül, mintha a híd áll. Tóth Ágnes, te. A hét szintű beavatás harmadik szintje a harcos. A harcos nem olyan embert jelent, aki neki megy a másiknak, hogy vélt igazát érvényesítse, hanem olyat, aki már képviselni tudja az okkult tanokat, mert átélte ezek igazságát. És épp emiatt mer kiállni a megérzései intuíciói mellett, még akkor is, ha ezek látszólag ellentmondanak mondanak a józanésznek. A fák szilárdan állnak a talajba kapaszkodva hatalmas, mélyre nyúló gyökereikkel, és így nyújtozkodnak a fény felé. Tudják, mert élik. A fény sokkal több az energiánál, sokkal több annál, aminek látszik. A fényről ugyan lehet tudományos tanulmányokat írni, de igazán csak átélni lehet. Az élet teszi átélhetővé, és csak azt élteti, aki át tudja élni a lényeget. És a fák azt is tudják, hogy minden és mindenki, aki él, képes erre. Van egy hely sok-sok ezer kilométerre az ősi Babilontól, épp olyan régi, mint Babilon zikkuratójai ősi templomai. Ez a hely Noé-hegye és a szűz kép része a földön. A tájtemplom szentélyét bükkök, kőrisek és tölgyek ölelik körül. Tél van. Noé hegyét is hóborítja. Ragyogó, tiszta az idő. A hegy bükkfáinak, kőriseinek és tölgyeinek koronáján ráfagyott gyöngyök szórják a földre a fényt. Megmozdul és táncol a hegy a fényektől. A fény több, mint fény. Ha járna itt ember Noé hegyén, követhetné a fényeket. Csak szándékkel és akarat, aztán meg kell engednie, hogy vonzza és vezesse a jövő. Az az azaz akaraterő a jövőből visszafelé áramló időhöz kapcsolódik. Ha lenne itt most ember, a fények játéka hívná, és átléptetni egy kapun. A kaput bükfák alkotják, kétágú, gyönyörű bükkök. És ha átlépne a kapun, ha hitetlenségét leküzdve megtenné ezt, a fények tovább változva vonzanák, vezetnék. Egy pillanatra megfordul az itt járó ember fejében, hogy nem normális dolog fényeket követni, hiszen a fák közt mindig átsüt a nap. A visszafelé áramló időhöz azonban energia is kapcsolódik, és ez most kisegíti átmeneti elmebajából, és így végre elérheti Noé tai templomát. A hely neve, mert a nevek fontosak, Mána. Vagy más nép nyelvén Manu. Minden ezer évig tartó világévnek van egy vezetője, egy Manuja, aki az életet és mindazt ami fontos, a magot átemeli a tisztító vízözön korszakán. A jelenlegi világév vezetője Noé. Ha most lenne itt ember és leülne Noé tájtemplomában meditálni, azaz csöndesen, áhítattal figyelni az önmagában megmutatkozó teljességet, milyen átérezni, milyen noé bárkájába szállni. A legmélyebb közösségi élmény, és tele van reménnyel. A fák mindig ebben a közösségi élményben fürdenek. Minden szentirat azért van, hogy ehhez az életélményhez közel vigyen. Ám minden szentiratnak három jelentés rétege van. Az első, a szó szerint értelmezés sok-sok félreértésre ad okot és gyakran harcokhoz és temérdek szenvedéshez vezet. Aki itt megáll, aki csak saját véleményét látja és tartja igaznak, semmit sem fejtet meg, semmit sem tud, és szükség szerint semmit sem irányít, legkevésbé önmagát és a saját sorsát. Ehhez tovább kell lépnie. Minden harcos életében el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor elengedi a harcait, mert már van benne elég erő és bátorság, nem akarja meggyőzni a másikat. Ha ide elért, megértheti a szentek által kinyilatkoztatott tanítások második rétegét. Rádöbben, hogy a szentírás szavai metaforák voltak. Ez a benső kép mutatja tovább az utat. Ezért követi a fényeket is, és ahogy Noé hegyét másza, egyetlen vágy vezeti, Szeretné átélni, hogyan lehet az élet sokszínűségét, gazdagságát átölelni, és a megadatik átmenteni. A Szentírás harmadik rejtett jelentés rétege a tapasztalat által nyílik ki minden ember számára. Harcosá akkor válik a beavatott, amikor a meditációt követően kinyitja a szemét, felnéz a szikrázó fákra, és meglátja a végtelen kékeget. Az ég kék. Mi értelme lenne vitázni, harcolni emiatt bárkivel?